A varjak teljesen becsavarodtak. Szaszkatontól 30 mérföldnyire volt egy kis falu, Dandön. össze egy szerelőműhelyből, négy-öt házból, meg két pirosra mázolt gabanatárolóból állt. Dandön és Szaszkacsóban folyó közt hatalmas darab érintetlen terült el, közepén egy csak nem igazi tó nagyságú pár nem túl mélyvízű tócsával. A vadkacsák, vadlibák és egyéb vízimadarak szempontjából ez a kis tó szaszkacsúban egyik legkiválóbb helyének számított. A partjét szegélyező nádasokban nyüzsögtek a bölömbikák, a vizityúkok, a vöcskök és a gémek. Tükrén olykor két-háromszáz vadkacsa család úszkált, csölgő récék, nyílt nyíltfarkó récék, récék, és más egyéb fajok. Sokszor egész a bütykös hatyú hasította itt a vizet és ősszel annyi vadliba szárt le rá megpihenni, hogy a víz nem is látszott tőlük. A család minden nyáron itt a mellett táborozott két hétig lakókocsiban, melyet papa épített és a Ford A modellünkkel vontattuk itáig. Lakókocsin külsőre inkább lakóhajó lakóhajófélességnek hatott, tökéletes hajókonyhája volt, számtalan beépített szekrénye, Amellett mellett és egy valódi kronométerrel volt felszerelve. Fedélzetét, vagyis a tetejét egy kis árbocz ékesítette, amelyen zászlós lobogott. Saskatoon lakossága a magaték Péry Szkónere néven emlegette. Viharos éjszakákon, amikor a szélkisé oldalba kapta, a fekhelyeken csak ugyan olyan érzése támadt az embernek, hogy egy szkóner hánykolódik alatta. Valahányszor útra keltünk a lakókocsival, Korcsi, meg a bagyok is velünk tartottak. Lenyitható fedelő fordunknak úgynevezett pótülése is volt. Ez a sajnos ma már nem létező, összecsukható alkotmány a mai kocsik csomagtartója helyén volt található. Ezen a pótülésen utaztunk mi, vagyis Korcsi, a bagyok, a barátaim, meg én. Korcsi rendszerint úgy utazott, hogy a fejét és az előső lábait kilógatta a kocsiból. Kruszt meg én pedig a farkánnál fogtuk, hogy ki ne zuhanyon. A bagyok a hátsó támát használták kakosülőnek, és menet közben kapaszkodtak, ahogy csak telt az erejükből. Korcsi szemek könnyen begyulladt a féri utak leírhatatlan parától, ezért kénytelen volt védőszemüveget viselni ugyanolyat, mint annak idején a biciklisták. A szemüveges kutya, a két hatalmas uhu valamint a piréris kónerünk látványa a mellettünk elhaladó kocsik utasait legtöbbször arra késztette, hogy hosszan utánunk bámuljanak. Nem egyszer előfordult, hogy nem hittek a szemüknek, ilyenkor visszafordultak, és egy darabig követtek minket, hogy meggyőződjenek, nem látomások gyöltjük el őket. A második nyáron, amelyet a baglyok nálunk töltöttek, ismét daldőnbe mentünk táborozni. Abban az esztendőben elég jól megemelkedett a tó vízszintje, és papa elhozta a kenuját is a lakókocsi fedélzetén. A tónál brúz meg engem naponta beültetett a kenuba, és elvitt minket madárnézőbe. Ide oda eveszkedett velünk a tavon és fel is fedeztünk legalább száz vadkacsap sőt egy homokszínű taru hatalmas sült is. Az első néhány kenú kiránduláson hú nem vetészt. Nekísért ugyan minket a partra, de a csónakba nem szállt be. Azt hiszem még nem felejtette el gyötrelmes kalandját, sackashuan folyóval, ott a ballagnál, és semmilyen vízinát nem érezett többé bizalmat. Csak hogy azt is utálta, ha kimaradt valamiből, így aztán, amikor Pityogós egy szép napon elszánta magást és beszállt a csónakba, uhu is összeszedte minden bátorságot, és elhatározta, hogy velünk tart. A kenó nem volt különösebben nagy nyíretű, és mire a két kisfiú, egy felnőtt férfi, két nagy ugó meg egy kutya belemászott, elég súfoltnak hatott, és meglehetősen mélyen merült a vízbe. Olyan mozdulatban üldögéltünk benne, mint múmiák a szalkofágban. Papa egy darabig a nyílt vízen evezett, aztán elkezdtük a nádasok felderítését. Rövidesen rábukkattunk egy pésma pocok tanyájára, amelynek a tetején egy csörkő réce költött. Megszemléltük a fészekajat, és éppen azon töprentünk, hogy vajon mennyi idő múlva kelnek ki a fiókák, amikor egy varjú szállt el közvetlenül fölöttünk. Tevedhetetlenül kiszúrta a két bagyot, és már is kitört rajta a tébaj. Károgni kezdett, torka szagadtából, és addig károgott, míg körülbelül 5 perc elteltével el nem feketedett az ég a varjatól. Minél többen csődültek össze, annál merészebbek lettek. Végül már alig fél méterre a fejüntől cikáztak ide-oda. Papa az evezővel hadonázott és bömbölt, hogy elriasztja őket, de a varjak már olyan iszkolomba lavalták magukat, hogy fügyültek ránk. Azt hiszem varjú még soha nem kapott el ilyen hátrányos helyzetben két bagjat, és most a végsőkig ki akarták élvezni a helyzetet. Pityogós egyszerűen behúzódott az ülésteszka alá és elbújt a lábam közt, a csónap orrán szobrozó hóhónak ezzel ágában sem volt menekülni. Sőt, egyre jobban nekibőszült, még végül már fújtatott és a csőrét csatogtotta, mérhetetlen dühében. A varja kettől még nagyobb iszkolomba estek, és némelyik már olyan közel sohant el, hogy a szellem meglepegtette hóhó tallait. Végül az egyik varjú egy kicsit túl közel talált lecsopni. Huhu hirtelen széttárta a szárnyát, felvetődött a levegőbe, Ugyanakkor egy félfordulatot tett oldalvást, és mindkét karom készletével végig a varjút. Fekete tollak tömege repült szétrobbanászerűen, és a varjú rikácsolva félpucélon iszkolt a nádas felé. Nem volt időnk megfigyelni, meddig jutott el. Amikor ugyanis húhú -hú, a levegőbe vetődött, Bruce megpróbált utánakapni, mert attól félt, hogy a madár a vízbe esik és odavész. Már csak ez hiányzott. A következő másodpercben mi fordultunk bele a vízbe valamennyien. Hú, kivételével. A víz csak térdig ért ugyan, de az alját vastagon barította a sűpödős, fekete iszap. Miközben megpróbáltunk visszakezmeregni a kenuba, papát, Brúzt, meg engem, tetőtől talpék belepett a kunimász. Kocsi minnyánnál okosabb volt, mert faképnél hagyta a kenut, és a pézmok pocak tanyája felé igyekezett aki arika nem azt hitte, itt a világ vége, sikerült valahogy belecsimpaszkodni a korcsi farkába, aki felvontatta őt is a pésma bocogtanyájára. Hú, hú éppen a levegőben röpködött, amikor a kenuk felborult, és most nem talált magának helyet, ahová leereszkedhetett volna. Kétségbe esetten keringett a fejünk fölött, és harsányan huhogott, hogy segítsük le valahogy. A varjak teljesen becsavarodtak, bevadultak, de a nádasban megbúvó vadkacsák meg vadlibák is és olyan hangerővel hápogtak meg gágogtak, hogy az edabadától még az ágyú györgés sem lehetett volna meghallani. Csak nem egy óráig tartott, míg kivergődtünk a partra. Papa Bruce meg engem valahogy begyömeszölt a vízzel teli kenuba, amelyet gyalogosan bontatóra vett. Útközben megállt a Pizsma tanyájánál és kimentette Korcsit meg pityogóst. Húhú hú, végül annyira elfáradt a röldösésben, hogy muszaj volt leszállnia valahova, és nem talált biztonságosabb helyet papa fejénél. Ez a kalamajka iszonyúan felbőszített bennünket. Úgy megdőhöttünk a varjakra, az egész nemzetségre, hogy kéjel tekertük volna ki a nyakát minnek ahányan csak élnek, szaszkacsovan környékén. Papa másnap reggel előszette a puskáját, és megesküdött, hogy kiegyenlíti a számlát. Kitervelte, hogy a tóval határos nyárfaliget szélén húzódik majd meg, ahol a varjak gyülekezni szoktak, és fából kézült varjú hivagató síppa lőtávolságba csalogatja seregüket. Rúsz, húhó, meg én is vele tartottunk, de mi elrejtőztünk a fák mögé, míg papa a puskáj elé próbálta csábítani a gyászúzárokat, ahogy nevezte őket. A varjak azonban bizonyos tekintetben rendkívül okos madarak. A puskák például egészen messziről is felismerik, és egyikük bizonyára meglátta és közszíré hogy papa mit hozott magával. Így aztán papa hiába fújta, a fújdagálta a varjúhívogatót, mert bár rengeteg varjú szállongott a környéken, megőrizték a tisztes távolságot. Húhú hú, végül pokolian elunta magát, és mire észbe kaptam, kimasírozott a fák közül a terepre, ahol felkapaszkodott egy kerítésoszlopra. A varjúhívogató síp nem várt be. Húhú hú, annál inkább. Amikor a varjak megpillantották, teljesen megfelelkeztek az óvatosságról és papa puskájáról, valóságos vihar felhőkbe verültek össze, és megindították a zuhanó bombázást huhu ellen. Papa még akarattal sem tudott volna mellétrafálni. A puska folyamatosan dörgött tisztára, mintha kitört volna a háború. Az életben maradt varjak minden találat után szétrepentek, ám de húhú -hú, ilyenkor megint csapkodni kezdett a szárnyával, és förtelmes sértéseket húhogott utánuk, mire újfent megfelelkeztek a puskáról. A varjak ellen bívott csata addig tartott, míg papának el nem a muníciója. Addig azonban jelentékeny megcsappan London környékén a varjó népesség. Amikor visszamentünk a lakókocsihoz, be akartam számolni mamának az eseményekről, és azzal kezdtem, hogy hú, hú véletlenül kitévedt a nyílterepre. Véletlenül kitévedt, szakított félbe a papa. Hát mit képzelsz te róla? Hú, hú pontosan tudta, mit csinál. És ha most jobban belegondolok, papának alig, ha nem igaza volt.